74. Колиска для кішки Я поїхав до Френка на єдиному Сан-Лоренцо-таксі. Ми проминули місця огидних злиднів. Ми піднялись під схилу гори Маккейп. Повітря стало прохолоднішим, здіймався туман. Френк мешкав у колишньому домі Нестора Еймонса, батька Муни, архітектора Дому Надії та Милосердя в джунглях. Еймонс сам проєктував свою оселю. Дім стояв над водоспадом. Тераса повита туманом, ніби висіла над водою. Це була хитромудра споруда з дуже легких сталевих конструкцій. Отвори між опорами та балками були відкриті, де не де їх закривала кладка з місцевого каменю, складні панелі або полотняні завіси. Складалось враження, що архітектор не стільки хотів мати притулок, скільки показати, на які примхи він здатен. Мене зустрів вічливий слуга. Він сказав, що Френка ще нема. Френк міг з'явитися будь-якої миті. Френк вилів влаштувати мене зручно та затишно, а також просити мене повечеряти та залишитись на ніч. Слуга, що назвався Стенлі, був першою оглядною людиною, яку я зустрів на Сан-Лоренцо. Стенлі провів мене до кімнати. Ми вийшли з внутрішніх приміщень, спустились сходами з необробленого каменю між прямокутників сталевих конструкцій, відкритих або закритих поперемінно. Ліжко в моїй кімнаті складалось із товстого поролонового матраца та кам'яної підставки, також із необробленого каменю. Стіни кімнати були полотняні. Стенлі показав мені, як я можу згортати чи розгортати їх на свій смак. Я спитав Стенлі, чи є вдома хтось іще. І він повідав мені, що є тільки Ньют. Він сказав, що Ньют сидить на терасі і малює картину. А Анджела поїхала знайомитись із Домом Надії та Милосердя в джунглях. Я вийшов на запаморочливу терасу над водоспадом і знайшов малюка Ньюта. Він спав у жовтому розкладному кріслі. Картина, над якою ньют працював, стояла на мольберті біля алюмінієвих перил. Туманний край неба моря та долини ніби обрамляв її. Витвір був маленького розміру, чорний і шорсткий. Чорну фарбу, нанесену густими масками, продряпано тонкими лініями. Ці лінії перехрещувалися у візерунку, схожому на павутиння, і я подумав, чи це не липучі сіті людського марнославства, вивішені тут сушитись серед темної ночі. Я не став будити ліліпута, який створив цю страшну річ. Закурив сигарету, прислухаючись до уявних голосів у шумі води. Розбудив Нюта постріл, що пролунав десь далеко внизу. Гуркіт прокотився долиною та піднісся до Бога. Френків-мажордом пояснив мені, що то стріляла гармата на узбережжі Болівара. З неї стріляли щодня о п'ятій годині. Малюк Нют поворушився. Ще в напівсні він потер обличчя долонями чорними від фарби, забруднивши роти під боріддя. Потім протирочій також пофарбував їх у чорне. «Привіт», – сказав він сонним голосом. «Привіт», – сказав я. Мені подобається ваша картина». «Ви бачите, що це таке?» «Думаю, що кожен побачить у ній щось своє». «Це колиска для кішки». «Ага», – сказав я. «Дуже добре. це мотузка, я вгадав. Це одна з найстаріших іграшок на світі. Колиска для кішки. Цю гру знають навіть із кімоси». «Та що ви?» Сто тисяч років, а може й більше, дорослі крутять це переплетіння з мотузки на очах своїх дітей. І що з того? Нюд усе ще лежав, згорнувшись у кріслі. Він розставив пофарбовані руки так, ніби між ними була натягнута колиска для кішки. Не диво, що діти виростають схибленими, бо колиска для кішки – це тільки переплетення з перехрещених ниток, між чіємось пальцями, такі собі ікси. І діти дивляться на ті ікси, дивляться і і не бачить чорзебра ні клятої кішки, ані клятої колиски.